Розділ 41. Леджер. Вона ідеально вписується сюди. Це дуже дивно і, якщо чесно, складно це усвідомити. Ми ще не повечеряли, але не встаємо з-за столу. Дієм сидить у мене на колінах, а я сиджу поруч із Кенною. Коли ми сідали вечеряти, вона ніби нервувала, але зараз вже заспокоїлась – Особливо після того, як Патрік почав травити байки про Д'єм, розповідаючи Кеннін найяскравіші моменти її життя. Зараз він розповідає історію про те, як півроку тому Д'єм замала руку. Перші два тижні вона думала, чи їй доведеться носити гіпс все життя. Ми якось не подумали їй розповісти, що кістки зростаються, і Д'єм вирішила, що коли вже щось ламаєш, то воно поламане назавжди. Ой, мамо рідна, Регоче Кенна. Вона дивиться на Д'єм і заспокійливо гладить по голові. Моя депташечка. Д'єм тягнеться до Кенни ручкою, і та бере за неї. Мала спокійно перелазить з моїх колін до Кенни. Це відбувається так швидко, так тихо. Вона притискається до Кенни та обіймає її. Так, ніби це найприродніша річ на світі. Ми всі дивимося на них, але Кен цього не помічає, бо притислися щокою до голови д'єм. Клянуся, я зараз розжидаюся просто за цим столом. Я прочищаю горло і відсуваю стілець. Я навіть нічого не кажу, бо відчуваю, що якщо я зараз заговорю, голос зірветься. Я мовчки встаю з-за столу і виходжу на двір. «Мені хочеться дати їм якомога більше часу побути в чотирьох. Сьогодні я був за посередника, але зараз хочеться, щоб вони поспілкувалися без мене. Я хочу, щоб Кенні було з ними комфортно, щоб їй не потрібен був я», Важливо, щоб у них були свої стосунки. Я бачу, що Патрик і Грейс приємно здивовані тим, наскільки реальна Кенна не відповідає нашим про неї попереднім уявленням. Це доводить, що час, відстань і гори змушують людей зробити злодіїв з тих осіб, яких вони навіть не знають. Але Кенна ніколи не була злодійкою. Вона була жертвою, як і всі ми». Сонце ще не сіло, але вже скоро восьма, і дієм час лягати спати. Впевнений, що Кен найблизько не готова йти, я вже чекаю того, що буде після. Мені хочеться побути з нею наодинці, бути поруч, поки вона усвідомлюватиме прожитий день. Впевнений, що це був найкращий день у її житті. Двері відчиняються, і на ганок виходить Патрик. Він не сідає на стілець, просто спирається на один зі стовпів і дивиться кудись на газон. Коли я вчора лишив Патрика і Гресь із листом, був упевнений, що вони відреагують одразу. Не знав як саме, але все ж чекав чогось. Повідомлення, дзвінка, стуку у двері. Нічого не сталося. Через дві години потому я нарешті набрався сміливості визирнути у вікно і глянути на їхній будинок. Повсюди було вимкнене світло. Ніколи за все життя я не відчував себе таким безпорадним. Я думав, що все зійшло на нівець. Але цього ранку, після безсонної ночі, я почув стуку двері. Коли я відчинив, переді мною стояла гресь. Без Патрика і без дієм. Очі у неї опухли, наче вона плакала. «Я хочу поїхати до Кенни». Вона сказала, лише це. Ми сіли в пікап, я повіз її до Кенни, не знаючи чого очікувати. Чи прийме вона Кенну, чи відштовхне. Коли ми приїхали на місце, Гресь розвернулася до мене і спитала перед тим, як вийти з пікапа. «Ти її кохаєш?» Я моментально кивнув. «Чому?» Тут теж не довелось довго думати. Ти зрозумієш, коли ти з нею, її до стобіся легше любити, аніж ненавидіти». Гресь трохи посиділа мовчки, а тоді вийшла з авто. Здавалося, вона нервує не менше за мене. Ми пішли разом на гору, і вона сказала, що хоче трохи побути з Кеною на самоті. Мені було неймовірно важко стояти за дверима і не знати, що відбувається всередині. Але ще важче було не знати, що про все це думає Патрик. Взагалі не було можливості поговорити про це, мабуть тому він зараз і вийшов. Я сподіваюся, що вони з Грейс однакової думки, але може й ні. Можливо, він просто прийняв Кену, бо це було потрібно Грейс. «Про що ти думаєш?» – питаю я. Патрик чеше підборіддя, думає, що відповісти. Коли починає говорити, не дивиться на мене. Якби ти поставив це питання кілька годин тому, коли ви з Кеною тільки приїхали, я б відповів, що досі на тебе злий і не шкодую, що тобі врізав. Він замовкає і сідає на сходи. Переплітає пальці, опускає руки між колінами, дивиться на мене. Але коли я побачив вас разом, усе змінилося. Коли я побачив, як ти на неї дивишся, і як у тебе навернулися сльози, коли дієм залізла до неї на руки. Патрик хитає головою. Я знаю тебе з часів, коли ти був такого віку, як зараз дієм. І за всі ці роки ти не дав мені жодного приводу в тобі сумніватися. Якщо ти кажеш, що Кенна варта дієм, я тобі вірю. Найменше, що я можу зробити, це повірити тобі. Йохany бабай! Я відводжу погляд і витираю очі. Досі не розумію, що робити з усіма цими грібаними почуттями. Я стільки всього передумав, відколи повернулась Кенна. Я спираюся на спинку стільця. Гатки не має, що йому відповісти. Може, нічого й не треба, може, його слів досить. Ми сидимо, мовчки хвилину чи дві. Це не така мовчанка, як ті, що бували в нас раніше. Цього разу тиша комфортна, спокійна, в ній немає нічого сумного. Чорти б мене взяли, озивається Патрик. Я дивлюсь на нього, але його погляд спрямований кудись на подвір'я. Я простежую, куди він дивиться, і ні, не може бути. Тримайте мене семеро, тихо відповідаю я. Це що? Це всратий голуб? Так і є, це справжній голуб. Реальний, живий, біло-сірий голуб, просто ходить собі подвір'ям. Наче це не найдивовижніший момент в історії існування птахів. Патрик регоче. У цьому сміху повне здивування. Він регоче так заразливо, що починає реготати і я. Але він не плаче. Це вперше він не розплакався від спогадів про Скотті. Я розумію, що це надзвичайно значущий момент. І не тільки тому, що шанси на те, що цей голуб сяде до нас на подвір'я, саме в цей момент, були один на мільйон. А ще й тому, що в нас із Патриком ще не бувало серйозних розмов пов'язаних зі Скоті, після яких мені не доводилося б тихенько йти, щоб він міг поплакати на самоті. Але він сміється жодних сліз вперше з дня смерті Скоті я відчуваю, що в нього є надія в усіх нас. Кенна була в мене дома лише раз коли приїхала до нас на вулицю без попередження. Це був такий собі момент, тож коли я відчиняю двері і веду її всередину, мені хочеться, щоб їй було комфортно. Я вже дочекатись не можу, коли ми опинимось на одинці, лежатимемо у справжньому ліжку. Перші наші кілька разів були майже ідеальні – але я завжди вважав, що вона заслуговує на більше, ніж надувний матрас, чи мій пікап, чи дерев'яна підлога. Мені хочеться показати їй будинок, але поцілувати хочеться сильніше. Я притискаю її до себе, що й не зачиняє вхідні двері. Цілую так, як хотів поцілувати цілий вечір. Це перший наш поцілунок, в якому немає і крихти страху чи суму. І поки що мій улюблений. Ми цілуємося так довго, що я забуваю, що хотів показати їй будинок Піднімаю її, несу просто в ліжко Опускаю на матрац, вона потягується і зітхає О господи, леджере, тут так м'яко Я беру пульт і вмикаю режим масажу Ліжко вібрує Від цього вона стогне, але коли я намагаюся опуститись на неї, вона зіштовхує мене «Дай хвилинку, хочу як слід насолодитись твоїм ліжком», – каже вона і заплющує очі. Я лягаю поруч і дивлюся на її усміхнене обличчя. Піднімаю руку, ніжно проводжу пальцем по її губах, ледве торкаючи їх. Потім торкаюся її підборіддя, шиї. «Я хочу дещо тобі сказати», – тихо озиваюся я. Вона розплющує очі і сміхається мені, чекає, коли я заговорю. Я знов піднімаю руку до її обличчя, торкаюся її ідеальний губ. Останні кілька років я намагався бути хорошою рольовою моделлю для дієм. Тож прочитав кілька книжок про фемінізм. Я дізнався, що коли ми надто акцентуємо на зовнішності дівчинки, це може нашкодити їй, тож замість того, щоб говорити дієм, яка вона симпатична, я завжди кажу про важливі речі, яка вона розумна, яка вона сильна і так далі. І з тобою я намагався поводитись так само, тому я ніколи не робив тобі компліментів і не казав, яка ж ти достобіса красива. Але я радий, що не казав, бо ти ще ніколи не була такою гарною, як зараз. Я цілую її в кінчик носа. Щастя тобі дуже, личить, Кенно. Вона торкається моєї щоки і всміхається. Завдяки тобі. Я хитаю головою. Цей вечір не моя заслуга. Це не я економив кожну копійку, не я переїхав сюди, не я щодня ходив на роботу пішки, щоб... «Я кохаю тебе, Леджери». Вона каже, це так просто, наче це найлегші на світі слова. «Ти не зобов'язаний відповідати. Я просто хотіла, щоб ти знав, як я… я теж тебе кохаю». Вона широко всміхається і міцно цілує мене. Я намагаюся теж відповісти поцілунком, але вона і досі всміхається. Я страшенно хочу зірвати з неї одяг і безперервно шепотіти, що кохаю її, сказати це кожному сантиметру її шкіри. Але краще просто обійму її, потримаю в обіймах подовше, дам нам обом час обдумати все, що сьогодні сталося. Сьогодні стільки всього було і стільки ще буде. Я не переїжджатиму, кажу я. Ти про що? Не продам цей будинок, а продам новий. Хочу лишитись тут. Коли ти це вирішив? Щойно. Тут усі мої дорогі люди. Це мій дім. Можливо, я з'їхав з глузду, враховуючи, скільки часу витратив на будівництво того будинку, але Роман теж там чимало працював. Можливо, я продав йому Роману за вартість матеріалів. Це найменше, що я можу зробити. Зрештою, саме Роман, ймовірно, став каталізатором подій, які привели мене сьогодні сюди. Якби він тоді не змусив мене поїхати і перевірити, як там Кенна, не впевнений, що все повернулося б отак. Кенна, схоже, наговорилась, вона цілує мене і не зупиняється, аж поки через годину ми не опиняємося в обіймах одне одного, виснажені, спітнілі та щасливі. Я дивлюся на неї, аж поки вона засинає, а потім дивлюсь у стелю, бо сам заснути не можу, не можу припинити думати про всратого голуба. Які шанси, що скоті немає до цього стосунку, які шанси, що має, може, і неважливо, збіг це чи знак, можливо, найкращий спосіб пережити втрату близької людини, бачити її якомога частіше, у стількох обличчях, у стількох лише маєш змогу. А якщо існує хоч мінімальна ймовірність, що люди, яких ми втратили, чують нас, варто ніколи не припиняти до них говорити. Скотті, я добре поводитимуся з твоїми дівчатами. Обіцяю.